Chitara, autor Federico Garcia Lorca Începe plânsul chitarei, se spargă cupele arborilor pline cu dimineața. Începe plânsul chitarei, e inutil să o faci să tacă. Plânge monoton cum plânge apa, cum plânge vântul peste zăpadă. E cu neputință să o faci să tacă. Plânge lucrurile pierdute departe, nisipul din sudul fierbinte, visând cameli albe. Plânge săgeata fără țintă, amurgul fără zori și prima pasăre moartă în ramuri. O chitară, inimă rănită de cele cinci săbii. Lectura Maya Martin